פרק י' ויהי אחרי כן וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עם מדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו ויבואו עבדי דוד ארץ בני ויאמרו שרי ונעמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים, הלא בעבור חקור את העיר, ולרגלה, ולהופך, שלח דוד את עבדיו אליך. וייקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויכרות את מדווהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם. ויגידו לדוד וישלח לקראתם, כי היו האנשים נכלמים מאוד. ויאמר המלך, שבו ויריחו, עד יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, וישלחו בני ויזכרו את ארם בית רחוב ואת ארם צובה.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 יחזקו ממך, ממךה, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. ובנעמון ראו כינס ארם, וינוסו מפני אבישי, ויבואו העיר וישוב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. וירא ארם כי נגף לפני ישראל, ויאספו יחד. וישלח הדד עזר, ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר, ויבואו חלם, ושובך שר צבא הדד עזר לפניהם. ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור את הירדן, ויבוא חילה מה, ויערכו ארם לקראת דוד, ויילחמו עמו, וינוס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מארם שבע מאות רכב, וארבעים אלף פרשים, ואת שובך שר צבאו, היכה ויאמוד שם. ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר כי ניגפו לפני ישראל וישלימו את ישראל ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון